Entzutezko ulermena. Ondoren, Eusko Newsan media aldizkarian Juan Mari Arzaki ekindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Lehen Atala. Nola hasi zinen. Noiz eta nola jakin zenuen sukaldaria izango zinela. Txikitan hasi nintzen sukaldaritza kontuetan. Baina inoiz zenuen pentsatu sukaldari izango nintzenik. Batxillerra ikasi ondoren Madrillera joan nintzen aparejadore ikastera. Lagun bat, hostalaritza eskolan zegoen, eta han sartzeko esan zidan. Asko nuenan. Baina, dena den, irakaslerik onena ama izan dut. Berak erakutsi zidan, gauzarik garrantzitsuena maitasuna dela. Maitatu egin behar ditugula bai elikagaiak eta bai jendea. Gaur egun, ospe handia duzuk aldaritzak, ez da? Bai, azkenean iritsi zaio ospea. Duela zenbait urte janariak bizitzeko bakarrik prestatzen ziren, besterik gabe. Baina gaur egun sukaldari izateko lehendabizi batxillerra ikasi behar da. Gero hostalaritzako eskola batean sartu eta ondoren jatetxe batean espezializatu. Zukaldaritza funtseskoa da herri baten kulturan. Gizakiak bizitzeko gauza behar ditu arnasteko aidea eta jateko elikagaiak eta elikagaiekin presta daitezke bizirauteko moduko janariak edo gozatzeko modukoak zenbateraino aldatu dira jateko oiturak jendearen kultura maila aldatzean jateko oiturak ere aldatu egiten dira nire amak amala urterekin utzi zuen baserria zerbitzatzera joateko eta Gustu justu zekien irakurtzen eta idazten. Baina sukaldaria parta zen, eta nik eskolara joan behar nuela erabaki zuen. Herrri baten maila gastronomikoa bere kultura mailari lotuta dago. Zenbat eta kultura maila handiagoa izan, orduan eta maila gastronomiko handiagoa izango du. Sukaldaritza onna daukaten herrialde guztiek kultura bat daukate atzean, nola sortzen dira plater berrik. Zein da hartzaken sukaldaritzaren xarmaren sekretua? Arzaken denok aritzen gara plater berriak nola sortu pentsatzen. Baina nire ustez kalean bilatu behar da inspirazioa. Ezate baterako, okertuta dagoen lata bat ikusten badut, itxura horretako bizkotxoren bat egitea bururatzen zait, edo adar berezinen batek zeukan itxurako postre bat. Mendian gauza asko ikusten dira, Izadiari begiratuz gauza asko ikasten dira. Egi esan, ez tagit oso ondo zealde dagoen artisao baten eta artista baten artean. Zein da zure iritziak gastronomiaren mundializazioari dagokionez? Politena, herri bakoitzak bere kulturari eta nortasunari eustea da. Zukaldaritzan, elitzateke gertatu behar, musikan gertatzen dena. Munduko edozein diskotekatan entzun ditzakezu, La oreja de Van Gogh, edo Ubi taldea. Nire ustez, sukaldaritza mota bakoitza bere lekuan dastatu behar da. Egia da sukaldaritzak ere bidaiatu egiten duela, baina oso gauza kompleksua da. Ni neu Mexikoko bi aholkularia naiz, baina ez daukate Donostiakoarekin zerikusirik. Ze ezpaitira berdinak, ez produktuak, ez zaporeak, ez gustuak. Ni sukaldaritzak globalizatzearen aurkanago. Herrialde bakoitzak bere sukaldaritzari eutzi behar dio. Izkuntzari edo oiturei eusten dien bezala. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Nola ikusten duzu euskal sukaldaritza mundu mailan? Bueno, niri gehien gustatzen zaidana euskal sukaldaritza da. Nire ustez munduko honena da. Arte eta konzeptu handikoa. Frantziako sukaldaritza ere oso artistikoa iruditzen zait eta txinako gastronomia perfekziorara hurbiltzen dela. Dena den, izango da beste apaino gehiago gustatzen zaizun sukaldaritzarik. Asko gustatzen zait estatuan dauden sukaldaritza ezberdinek osatzen duten mosaikoa. Eta baita munduko hainbat lekutako sukaldaritzak ere, arabiarra, txinatarra, Ameriketako kreolen gastronomia, peruko inkena, maiena. Gastronomia huek guztiak oso onak dira. Eta leku guztietan ikasten da zerbait. Denok jasotzen dugu elkarren eragina. Gainera, kontuan izan behar da, tomatea, indaba, patata edo piperra, ameriketatik ekarriak direla. Horiek izango ezpagenitu, ezkenuke euskal sukaldaritza tradizionalik izango. Zein da eguneroko sukaldaritza erakargarriagoa bihurtzeko sekretua? Bada, horreta arduratzea. Ni sukaldearekin maite mindutanago. Zukaldean aritzea plazerra da iretzat, jolas bat bezalakoa. Zukaldariei beti esaten diet konturatu behar dutela prestatzen ari diren janariekin jendea zorion egingo dutela. Eta horretarako, funtsezkoa da maitasunez egitea. Ez dut esan nahi janariak azkar edo mantxo prestatu behar direnik, baizik eta maitasunez prestatu behar direla. Inori etzaio bururatzen, hogeita mar lendabiziko plater, hogeita mar bigarren plater, eta hogeita mar postre idatzita izatea. Pentsatzen jarrita, bizpeiru bakarrik bururatzen zaizkigu. Baina, plater xume eta goxoak idazten baditugu, sukaldaritza, erakargarriagoa bihurtzen da, eta ugariagoa. Zukaldean pozik aritu behar da lanean, ze umore txarrez aritu ezkero, plateretan nabaritu egiten da. Eta beste alde batetik, jaten ari denak ez du egunkaria irakurtzen edo telebista ikusten egon behar, baizik eta aurrean daukanarekin gozatzen. Bateragarriak aldira bitrozeramika edo mikro bezalako aurrerapenak eta kalitatezko sukaldaritza? Teknikak asko laguntzen du, baina gizakiak espaldin badu bere aldetik pasiorik jartzen, inoiz ez maila jakin batetik pasako. Teknikarekin maila batera iritsiko gara, baina espiriturik abe ezkara hortik gora igoko. Zerbait bikain ateratzen zaizunean, ez duzua ansten... Baalduzu sukaldetik kanpo praktika daitekeen zaetasuik. Egia esateko, orain bertanez. Garaibatean, Espainiako eskubaloiko txapelduna izan nintzen. eta duela hogeita hamar edo berrogei urtetik golfean jokatzen aritzen naiz. Dena den, nihi gauza gutxirekin di naiz. Ez diot bizitzari gehi egi eskatzen. Euskal sukaldaritza berriaren mugimendua sortu zenutenean, Pentsatu al sekula gaur egun dituen sona eta garrantzia izatera iritsiko zela? Ba, begira. Pedro Zubijana eta Bio bestearlo batzuetako sukaldariak bizitatzen aritu ginen. Oso sukaldari hon eta garrantzitsuak eta Euskal Herrira itzuli ginenean, Euskal Kultura Aldarrikatzen Zebiltzala ikusi genuenean, gastronomian gauza bera egitea pentsatu genuen. Gure sukaldaritza aldarrikatu behar genuela ikusi genuen. Orduan plater zaharrak berreskuratu eta gure kartetan sartu genituen. Gainera, ekologiaren alde egiten hasi ginen, produktuak ondo prestatzen eta euskal sukaldaritza tradizionaleko erresetak zabaltzen, parametro mundialetan sartzeko. Nikuste dut oso ondo bete dugula gure asmoa. Mundu guztian egon gara eta denek ezagutzen gaituzte. Sukaldaria ezpalitz zertan arituko litzateke gaur egun Juan Mari Artsak. Ba, ezingo nuke beste zertan aritu. Bizitzari etzaio gehiegi eskatu behar. Nik sukaldean aurkitu dut zoriontasuna. Gainera, nire alaba eta ostalaritzako ikasle gazteak lanean ikusita, esan dezaket gure sukaldaritzak bermatuta daukala etorkizuna. Entzutezko ulermena amaitu da.